Нема три місяці зарплати, в селі готівка – дефіцит. І як те лихо подолати, не смій і скаржитися, суть. Натуроплата, гречка, дрова, мішок пшениці чи вівса. Як у газдівстві є корова, вези сметану на базар, бо за електрику на пошті натуроплату не беруть. І на вугілля треба гроші, Без них тобі ні верть, ні круть. Їй шло до того навіть варка, Що наче в маслі сир жила, Бо у конторі секретарка, Зібралась їхати з села. Її сусідки відмовляли, Бо добре там, де нас нема, А секретарок скрізь навала, Їй так тлумачила кума. Та варка і куму й сусідок Кудись послала у круїз. І голова тодішній, свідок, В дебати якось він уліз. Сторінка 147 Фінальний виступ у конторі, Відварки чули і на дворі. Я городською буду, пані, Не вноч вахмитимось у ванні, А ви тут гнийте у болоті, Мов коні загнані у поті. Село три дні було у шоку. А потім ще голопів року зібрала швидко варка речі за бастінь хату продала і десь харчі шукати легші Таки поїхала з села Четверта серія дивовижне стиління Місцевий конюх Бараболя той що тверезим не бува, спить на зупинці руки голі простоволоса голова Хоча на дворі травень місяць, сира земля не пух чи шовк, Чи кращого проспатись місця собі п'яничка не знайшов. А день-то був не зовсім звичний. Хто проводи зве, хто гробки. ішли шли додому складовища, теж не тверезі порубки. Як ту побачили картину, ідею жарту хтось підкинув. Сторінка 148 розпався в тиші бо маршрутки курсують лише в базарні дні в ногах вінок угледів хутко на вічну пам'ять від рідні второпавши зайшовся плачем бо вирішив що вже помер повз нього дід ішов козаче чому горюєш ти тепер та що це ти з хреста мов знятий Ходімо, вип'ємо до хати. Отямивсь коню хапотому, на радощах шкурнув додому. На все говорять Божа воля. Покинув пити бараболя. П'ята серія. Що маєш, треба цінувати. Розваг в селі не так багато, зате доволі різних справ. А балачки – то справжнє свято, Хай тільки привід хто би дав. Вже трохи стихли ахи-охи Навколо фельдшерки Явдохи. Жила вона за трактористом, Не дай Господь, щоб хто так жив. Таким Петро був норовистим, Ні за що жінку часто бив. То п'яний по підтинню спав, А якось геть кудись Пропав Сторінка 149. Я вдоха день і ніч шукала, Нема ніде її Петра, та їй новини розказала ота буфетниця, котра в закусочній жіночі сльози на кшталт місцевого спінози. В селі сусіднім листоноша На кінозірку, кажуть, схожа. Вона приглянулась Петрові, Коли бульдозером своїм на пилораму звозив дрова, і десь угледів там її. Немов хлопчисько закохався, та так у неї і остався. Рубає дрова не за гроші, за поцілунки листоноші. Почула те, Явдоха бідна, як заголосить. «Мамо, рідна, така ганьба, Хоч лізь в петлю І б'є, пройди світ, а люблю!» Та плач, не плач, Петро не чує,